Czytanie z Świętego Ewangelia po Jovanu. Łaski Bożej z Tobie, sława Twe. O Zmy Господ Judejmo, kój mu dojdjoš. Ja som wrota. Ako ko uđe kroz ame spašće se I ući će, i izići će, I pašu će naći Poglopog ne za drugo Nego da ukrade i zakolje i u upropasti Ja dođem da život imaju i да da imaju u у изобилју. Ја сам пастир добри, пастир добри, живот свој полаже за овце, а најамник који није пастир, којме овце ни Види вука, где догони и оставля овце, и бежи. И вук разграби овце и распудых. А наемник бежи, ер наемник, и не мари за овце. Я сам паsty dobry i pozznajem swoje i moje мене познаju Kato to pozznaje мене i ja oca iżyło свой poważe za owce i drugie owce i maty koje nisu od ovoga tora i te mi valja privesti, i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Gods Voskresenje. Jedna od velikih potvrda Voskresenje gospodnje jeste i naša ostroška svetinja. Zaista veliki je blagoslov da praznik Svetog Oca našeg Vasilija praznujem u ovom pashalnom periodu. Jer zaista njegove sve mošti i njegovo sveto i čudotvorno ime, tako moćno i tako silno, tako jasno za svakoga ko ima glavu na ramenima i mozak u glavi i um u mozgu potvrđuju da je Hristos Vajstinu vaskrsa izmrti. Ko braćo i sesto? Ovo sad govorimo onako najprostije što se može. Ne povjeruj u vaskrsenje Hristovu. On nije dostojan sa kravama da pase. On jedino što može jeste da kupi sebi nešto od ovih ponuda od narkotika i da počne polako da se ubije. Nepovjeruvavši svetom ocu Vasiliju, pritom nemamo ga od juče, nego evo već vjekovima, nepovjerujući njegovom svetom imenu i svim onim njegovim sad već neizbrojnim čudesima i projavama ne ljudske, nego božanske sile, takav čovjek sebe zaista svrstava u red nerazumnih i od beslovesnih nižih bića, rekli bismo da sebi učinimo bezbeđuje pozicije koje čak ni demoni braću i sestre ne prihvataju gori postoje i od samih demona jer ime Svetog Otca Vasiju i sila ostroške svetinje zaista tako jasno i tako moćno i ukazuju i potvrđuju i proslavljaju i proslavljaju Ime Hristovu. I svjedoče da je on vaistinu postao čovjek, da je postradao, da je vaskrsao i da se vaznio na nebesu. I da tim nebeskim silama djeluje duhom svetim na zemlji, kroz crkvu, kroz tajne crkve i kroz one ljude ona imena naših svetitelja koji su tajnu crkve otkrili i duboko njome živjeli i kroz koje se konačno ta tajna i nama otkriva A evo našem narodu i to je zaista veliki poseban narod bragoslov našeg naroda da imamo tako moćnog svjedoka Hristovog vaskrsenja. Baš u ovom periodu prepogovljenja, praznika, potvrđuju se riječi gospodnje da svi oni koji budu pili vodu koju On daje, to jest blagodat Svetoga Duha, da će i sami postati izvorišta života istine i sile. Jedno od tih moćnih izvorišta čiste vode, najčistije vode svetoga pravoslavlja jeste i naš sveti otac Vasilije Ostroški. I on, braćo i sestre, od nas očekuje, a to ponavljamo, uopšte nije teško dovoljno imati glavu na ramenima i mozak u glavi i um u srcu A da čovjeku bude jasno da su to zaista riječi gospodnje koje se ostvaruju u naše vrijeme i da te sile koje struje kroz moštiju i ostrošku svetinju nisu, braću i sestre, sile čovječije, nego sile Božije koje su se uljile u našu ljudsku prirodu, u ličnosti Isusa Hrista, Boga čovjeka, i preko njega i samo preko njega izlivaju i u druge ljude koju njega povjeruju, koji se krste i krstiše u ime oca i Sina i Svetoga Duha i koju ostadoše vjerni njegovoj svetoj crkvi i njegovim svetim životvornim zapovjestima. A jedan od... Otaca naše crkve koji je svim svojim bićem ostao i bio i ostao vjeran predanju svetih apostola i učanju gospodnjem jeste i sveti Vasilije Ostroški. I te vode i čudotvorne sile koje izviru iz njegovog svetog kivota, iz njegovih svetih moštiju, Jesu zapravo sile Gospodnje, jesu Božije Sil jesu upravo ta moćna izlivanja žive vode besmrtnosti. Ali mnogo je važno prepoznati da je ta živa voda u isto vrijeme i voda istinita. Jer ne može biti živa ako nije istinita. Zato je Sveti Otac Vasilij Ostroški, u crkvi prepoznat kao čuvar pravoslavlja, kao čuvar apostolskih učenja i apostolskih, to jest, crkvenih pravoslavnih dogmata. Baš je poznat po tome. I ono njegovo vrijeme, koje je vrlo slično našem vremenu, gdje su aktivnosti protivnika crkve bile intenzivirane kao što su danas istina u izmijenjenim formama, ali cilje isti, bodež je isti, namjere su iste, centri tame isti, koji danas narod naš pokušavaju da odvoje od crkve tako što će ga ostaviti da vjeruje, ali pogrešno, nepravoslavno, Ne apostolski, ne evanđelski, a to se vrlo često, na žalost, potvrđuje i dešava baš kod našeg svetog oca. I time tragedija biva još veća i patnja svetog oca još dublja, jer on mnogo pati, braćo i sese, kad vidi narod koji se okuplja oko njega, a ne vjeruje kao što on vjeruje. Narod i traži pomoć od njega, a neće da primi vodu koja izvira iz njega. To je najveća patnja, sveštena patnja i svešteno stradanje našeg Svetog Otca. I zaista sile tame mnogo uspijevaju remeteći, naš duhovni doživljaj, naše crpe, ostavljajući nas da plutamo kao neki davljenici, utopljenici, u površnosti, u malim, slabošnim vjerama, u sujevjerju ili u potpunim jeresima i buncanjima. Sveti Otac Vasilije želi, braći i sestri, da budemo istinska čeda crkva, Njemu poštovanje ne treba ako nije prije svega poštovanje i poklonjenje Otcu u Duhu Istini. Nemaš ti što njega da poštoješ ako ne poštoješ Svetu Trojicu. Ne samo što njega da poštoješ, nego ti sa njim nemaš nikakve veze. Vas dvoje živite u odvojenim svjetovima. Ti se poklanjaš idolima a on je revnosni čuvar istinskog predanja i ognjeni poklonik živonačalne trojice jednosušne, nerazdjeljive i životvorni. I mi možemo biti jedno sa njim, u istom duhu i u istoj crkvi, samo ukoliko se poklanjamo Otcu kroz Sina a Duhom Svetim u svetim tajnama crkve i kroz dveri sveštene liturgije, u suprotnom, kako reko smo, mi ne pripadamo, braćo i sestre, tom polju. Ne pripadamo zajednici svetih samim tim, ne možemo biti jedno is našim svetim otcem. I ovim svetim bogosluženjem, iako se trenutno ne nalazimo u ostroškoj svetinji, Međutim, u duhu svetom mi smo još bliži svetom Vasiliju nego da smo samo tijelesno prisutni na mjestu gdje se nalaze njegove svete mošti. je od hiljadu poklonika, na žalost mali je broj oni koji ga se duhovno kosnu. Nadamo se da će taj broj vremenom rasti duhom svetim, a mi, iako nismo tamo prisutni, čak možemo biti i na drugom kontinentu, u duhu svetom, u istini, pokvanjajući se ocu mi bivamo sjedinjeni sa njim, jer On traži da takvi budemo, ne samo što traži, nego On se Bogu, braću i sestre, Nepresano moli da mi budemo takvi bogomoljci. Svetom ocu Vasiliju nije ništa važnije, vjerujte, nego da se poklanjamo Otcu kroz Sina, a Duhom Svetim. To je sva njegova molitva, jer ako se mi naučimo tome, ako se naučimo istinskom poklonjenju ocu. u Duhu i istini. Onda smo mi obradovali svetog oca Vasilije, jer on je pastir crkve. A pastir crkve, braćo i sestre, smatra svojim uspjehom i velikom čašću i da svoju pastvu privodi u Otcu Nebeskome kroz crkvu, kroz dveri crkve, dakle, kroz liturgiju, kroz pričešće, kroz ljubav prema Isusu Hristu i kroz ispovjedanje njega kao sina Božeg i Boga čoveka, a sve to silom i dejstvom duha svetu. Ukoliko jedan pastir, arhijerej, uspije u tome, tu je sva njegova radost. Njemu ništa drugo ne treba. On takvu pastu, braće i sestre, predaje tako prosvećene, i u tajnu vječnoga života uvedene slovesne ovce slobodno može da preda i na nož i na kovac jer ja to su već jagnjad koja se vode na zakvanje ali duhom svetim preobražena ona već pripadaju nebeskom carstvu takav narod slobodno može da strada braći i sestre ali on smrt ne može da opusi, jer je duhom svetim i svetom crkvenom prosvetom već ustao izmrtvi vjerom u Vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista. Tu vjeru potvrđujući, obavezno potvrđujući svojim crkvenim životom i crkvenom liturgijskom svješu, jer po tome se zna i vidi da li u čoveku živi i ne živi duh sveta. A Sveti Vasilije Ostroški je bio arhijerej crkve, braću i sestri, i bio i jeste. I to je i dan danas njegov cilj. Ne možemo mi od njega napraviti praviti, i sestri, nikog drugog, jer on to jeste. Mi ga nazivamo i čudotvorcem a smo došli do velikih poremećaja, znate, u tom odnosu prema njemu. I on najviše strada od toga. Koliko tu ima paganštine, koliko tu ima necrkvene svijesti, necrkvenog odnosa, koliko ljudi njega e, potpuno pogrešno doživljava, koliko ljudi uporno pokušava da ga odvoji od crkve, koliko ljudi pokušava da ga odvoji od Hrista, zamislite to, od Svete Trojice, poštovati Svetog Vasilija, van crkve, braći i sest, to je, da vam kažem, to je strašna hulana svetitelja. Svetitelj se na takve ljude gnjevi, znate. Odvajati ga od crkve, odvajati ga od njegovog svešnog čina, arhijerejskog čina, i poštovati ga kao nekog fakira, čudotvorca, to je strašna uvreda za njega, braći i sestri. Strašna uvreda. Jer on je i bio i ostao vjerni sluga Svete Trojice. Po časti, ravan Svetim apostolima. Sve ono što su apostoli, braći i sestri, propovjedali, govorili i tvorili u svoje vrijeme, To je sveti otac Vasilije i govorio i propovjedao i istina, čudotvorio, ali tim čudotvorstvom potvrđivao ono što je govorio. Gospodi dan danas svakim čudom koje se desi u svetom ostrogu ili na prizivanje njegovog svetog imena potvrđuje nauku, gospodinu nauku apostolsku i propovjed crkve. Kad god se desi neko čudo u svetom ostruvu, mi, braći i sestre, čujemo kroz njega vaistinu Vaskrsa. Kad god dođe do isceljenja od neke bolesti, mi u tom čudu treba da čujemo slavu i slavoslovlje koje se prinosi svetoj trojici. Kad god dođe do isceljenja ili umnih, duhovnih, i tjelesnih bolesti, mi čujemo u tom dejstvu slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Čujemo bravosloveno Carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Svakim dejstvom Svetog Vasilije ostroško proslavlja se breće i sestre sveta i živo načalna trojica Otac, Sin, i Sveti Duh. To je mnogo važno da prepoznamo. I Sveti Vasilije od nas uopšte traži da mi dolazimo gore. Možemo i dobro smo došli, ali prije svega i iznad svega, on želi da se mi uključimo u život crkve tamo gdje jesmo. Tamo gdje postoji crkva, parohijska, manastirska, gdje postoji aktivan liturgijski život ili gdje se maker služi sveta liturgija koja daje mogućnosti da se takav život formira oko svetog prestola, pošto, na nažalost, postoji ona druga stvarnost gdje jeste presto, gdje jeste Bog prisutan, ali nema zajednice, nema ljudi, trpe zapostavljena, Života u izobilju, a narod izabrao smrt. Život u izobilju, a narod izabrao samoubist. Života u izobilju, narod izabrao otrove i trovače. Pastir, među nama mi biramo vuka i kvanjamo se na, i vjerujemo najamnicima kojima nismo svoji i koji nam imena i ne znaju nego nam kače brojeve, braćo i sesto. Tretiraju nas kao mesu, znate, kao pogutke, kao korisnike, kao birače, kao robovi. A pastir zna svakoga od nas o imenu. A mi bismo, braće i sestre, kako i kaže Gospod, Ja sam pasir dobri i poznajem svoje i moje mene poznaju. Tako i mi ako smo zaista ovce, slovesne ovce, gospodine, treba da poznajemo njega. A poznajemo ga preko njegovih pastira, poznajemo ga i prepoznajemo ga u njegovim svetiteljima, posebno u svetim arhijerejima. Ko djeluje u svetom oslogu braćo i sest? Pa Gospod Isus Hristus, Sin Boži. Pa dje ste vidjeli da čovek koji umro prije 500-600 godina okuplja danas i evo večeras hiljade i hiljade ljudi. Pa dje ste to vidjeli, braćo i sest? Pa jedva da se sastavimo na četrdesetnicu ocu i majicu. I to je kraj, godišnjica Još nekoga će biti druga godine i treća, a tu više ni djeca ne odlaze. A nekima djeca neće ni do mrtvačnice da dođu, da preuzmu tijele svojih roditelja. Ima i takvih slučajeva. A će ste vidjeli da posle pet stotina, šest stotina godina, mase ljudi odvaze, da sinovi živih ili umrlih roditelja kreću pješke, Sa Kosova, evo iz Budve, kažu, preko dvije ljudi iz Podgorice krenuo, ka jednom kovčegu, ka jednom mrtvacu. Čekajte, on je tu mrtav, braći i sestri. Nije on mrtav, on pokreće. I to moćno pokreće, i to ne jednom godišnje nego svakodnevno tamo ljudi dolaze i osjećaju da je sila prisutna. Koliko je selenje. Pa i sam praznik je projevao velikog čuda. Prava paskalna atmosfera. Pa leti kad pođete u ostrog, pa vidite samo na koji uveži, uveži, vidite, biznismena koji leži pored svoga automobila, parkirana limuzina i on leži i pored nje, glavom ispod točkova i odlično mu je posjećao blagoslo i njegova namučena i rastrzana duša od sujete i mnogobrojni briga koje ga kao pirane rastržu došlo i on malo da počine glavu da nasloni na svojega pastire. To su redovne scene, biblijske scene u ostrovu. A ko može, braći i sestre, ljude oko sebe da okupi, ako ne, gospod Isus Hristos, koji je blagodaćo, dakle, energijama svojim, energijama duha svetog, prisutan na tom mjestu i djeluje kroz čovjeka, jer on, nije sakrio. On je otkrio da će tako biti. On je poslao apostole u svijet. A preko apostola, poslao je Arhijereje, jer sveti otac Vasilije je zakoniti naslednijih svetih apostola. Sve što je gospod obećao i predao apostolima, to je braću i sestra i naš sveti otac Vasilije primio. Naravno, nje samo on, primio i naš sveti Sava primio i sveti Petar Cetinski, primio i te kako primio i sveti Arsenijem, Žički, Pečki, Ždrebalnički, primio sveti Amfilohije Počajevski, večera su Počajevo, znate, rijeke ljudi. Svetitelj naših vremena, 20. vijeka, večera se tamo veliko obdenije i hiljade i hiljade i hiljade ljudi i kad smo bili tamo Nismo ni, ni, ni ulazili u crk, nismo ni bili na liturgiji. Ne možeš ni da priđeš, to je sve puno. I to je puno uveče, braću i se narod spava u hramu. A šta spava? Poneko se neđe na sloni. Majke sa djecom na gludima, svu noć stoje da bi bile na liturgiji i poklonile se sveću. Su strašne scene. I ravne po sili braća i sestre, onim danima kad je narod oko gospoda išao, tiskao se da ga dotakne i da se isili od svojih bolesti, jer iz njega, kako čitamo u evanđelju, izlažaše sila velika i iscijelivaše ih sve. Ista ta sila, blagodatna sila, nalazi se i u moštima naših svetih otaca posebno se pojavljuje kod svetog Vasilija Stroškog koji ima tu posebnu harizmu vidar duha svetoga da čudo tvori a ono što je drugo važno i što podvlačimo jeste to da ga prepoznamo kao čovjeka crkve kao svetitelja božjeg kao apostola crkve kao arhije kao vladika znači onoga koji je propovjedao je I pazite, ulazi u narod, za njega je karakteristično što je ulazi u narod, ulazi u kuće, utvrđivao ljude u vjeru. Jer je tada propaganda bila izuzetno jaka, braću i sest. Što sa zapada od jezuita i latinske propagande, koja i danas izuzetno izražena, Istina danas već kroz karnevale, maskembale, DJing, agresiju i razne festivale. To vam je to. Što bi on sa tebi priječao vjeri i o razlikama u dogmatima? On vidi da ti oteš malo da ušmrkaš. Vidi on da mi volimo da popije. Vidi on da mi volimo tabletice da gutamo. Što bi se mi sad zamarali? Organizuj dobru scenu, razvuci ozvučenje, dovedi momke nek vrte, nek bije ritami, to je to. Oni izgleda i na to padaju. To ih kosi. Pospi to malo heroinom, kokainom, tim praškovima, satanskimi, bit će dovoljno, nema tu nikakve vjere. To vam je to, braću se tako da Sveti Vasilij ostroški i danas utvrđuje narod, poziva ga da se vrati crkvi, da se vrati postu, da se vrati molitvi, da se vrati evanđelju, da se vrati liturgiji, da se vrati predanju. Sveti Vasilij je čovek predanja učenik i učitelj, braću i sestri. Bili upućen, to je dijete koje je školovan u manastirima, koji je mudrost i svetoga evanđelja, i svetoga psautije, koji svete čitao mineje, učio se iz oktorija, učio iz liturgije, učio od svetih otaca i nosi ime velikog arhijereja i vaseljanskog učitelja Vasilije. I svo to učenje on je nosio, nudio narodu i utvrđivao ga u njemu da se ne pokoleba da ne odstupa od puta spasenja i da se ne plaši braćo i sestre u ono vrijeme i turskog, islamskog pritiska da se ne plaši ni unijatske, latinske propagande. I do te mjere bio istran u tome da je čak ušao i u jedan sukop sa ondašnjim mitropolitom, crnogorskim mardarijem, i nije bio baš tako nastrojeni poprilično popustljiv po nekim pitanjima. I on je tu iskoračio. Ne? Bio bio kao, kao serafim, ognjeni serafim, kao mnogo okih ne dopuštajući da prodre otrov neistine i pogu istine, lažnih vjera u ovaj prosok koji mu je bio predan od istini tog Boga da ga nadgleda i da ga nadzira. I kao, pazite, danas kao sveti episkop ima još veće moći, još veće oblašćenje, još snažnija deistva, još brža kretanja. On nadzira i ne samo on, jer naš duhovni prostor, braći i sestri, potpuno je pokriven svetim otcima. Potpuno pokriven, istina mi to ne vidimo, ali u duhovnom prostoru sve je pokriveno. Imamo te duhovne orolovi i nalazimo se pod molitvenim pokrovom ne samo svetog Vasilije, a i on sam, braći i se bio bi nam dovoljen, nego imamo mnoge svete oce. Velika krila, moćna, blagodatna krila svetoga Save zakriljuje se. I svih svetih arhijereja, sveti Vasilije Ostroški, bio je odan pečkoj patrijarši, bio je odan pečkim arhijerejima i bio je odan do smrti svetome Savi. Do smrti odan svetom Savi. I preko svetoga Save svetim apostolim. Na da bio je odan svetoj gori, provio godinu dana na svetoj gori, i samo iz ljubavi prema svom napaćenom narodu i iz poslušnosti prema crkvi i pećkom. Arhijepiskopu vratio se ovdje da čuva i hrani i vodi svoj narod. Inače ima ozbilje namjere da ostane na Svetoj gori. I treba da znate da u Svetogorskom svetačniku koji se nedavno pojavio, A sastavio ga cijenjeni monah Mojsije, svetogorac koji se nedavno i upokojio, sveti, bra... sveti Vasilje Ostroški, nalazi se u njemu kao jedan od svetogoraca po duhu, iako je samo godinu dana poveo tamo, ali je bio svetogorac po duhu, dakle odan svetogorskom predanju. I kao tako treba da ga prepoznamo. Iako njega oćemo da poštujemo, onda moramo poštovati svetog Savu. Onda moramo poštovati pečke svetitelje, pečke arhijereje. Onda moramo poštovati svetu goru, svetogorce i svetogorsko predanje. A preko svetogorskog predanja svakako se upoznati i sa cjelokupnim sveto-otečkim pravoslavnim apostolskim učenjem, apostolskom naukom, apostolskim predanjem, koje nas jasno, braći i sestre, prosvećuje i uči kako da se Otcu Nebeskome pokvanjamo na pravi način, u duhu i istini. Tome nas, Sveti Vasilije, Ostroški, I danas uči, uči nas tako što nas predaje crkvi, što nas upućuje na svetu liturgiju, na sveto evanđelje, na sveto predanje. A da to jeste pravi put, on potvrđuje svakim svojim čudom i svim onim čudima koja su se kroz njega projavila, potvrđuje i svojim imenom i svojom svetinjom. I kad god posumnjaš pod podjelovanju duhova nečistih koji izazivaju sumnju, ti prizovi li se samo sjeti Svetog Vasilija Ostroškog koji je odan tom predanju koji učitelj te nauke i duhoviće pobjećio tebe. Ako sumnjaš u crkvu, onda moraš posumnjati i u Svetog Vasilije. Ako posumnjaš u Svetog Vasilije, onda gdje je tebi mjesto gdje ćeš naći pokoj duši tvoje gdje naći život, put i istin vjera u svetog oca Vasilija braće i sestre mora biti prožeta onom crkvenom energijom, crkvenom sviješću, da vjerujući u njega mi u crkvu vjerujemo vjerujući u crkvu da vjerujemo u Duha Svetoga vjerujući u Duha Svetoga i Duhom Svetim da se poklonimo Otcu Nebeskome od koga Duh Sveti ishodi i da se poklonimo Onome u kome se Bog otkrio i sjedinio sa čovjekom. Poklanjajući se svaki put svetom Vasiliju, stroškom braću i sestre, poklanjajmo se onome, kroz koga je i postao svetite. Poklonimo se tijelu onoga, kroz koga je i njegovo tijelo dobilo božanske sile, koje nas miluju, krijepe, krane, štite i hrabre, Tijelu onoga koji je svojim božanstvom našoj prirodi dao pečat besmrtnosti. Daj Bože da i mi u crkvi taj pečat primimo i da u carstvu besmrtnošću zapečaćenih i mi mjesto nađemo zajedno sa Svetim Ocem Vasilijem proslavljajući svetu trojicu, živonačalnu, jednu i nerazdeljivu Oca i Sina i Svetoga Duha, i danas i u vjekove vjekova. Amin. Hristos je među nama. Jesko je